דברי אגור בניאק המסע נאום הגבר לאיטייל לאיטייל ואוכל כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי ולא לימדתי חכמה ודעת קדושי מידע מי על השמיים וירד מי אסף רוח בחופניו, מצרור מים בשמלה, מי הקים כל עפשי הארץ, מה שמו ומה שם בנו, כי תדע, כל אמרת אלוה הצרופה, מה גינו לך עושים בו, על תוספ על דבריו. פן יוכיח בך ונכזבת שתיים שאלתי מתח אל תמנע ממני בטרם אמות שב ודברך זב הרחק ממני ריש ועושר אל תתן לי הטוריף עיני לחם חוקי כנס בא, וכיחשתי, ואמרתי מי ה', ופן יברש וגנבתי, ותפסתי שם אלוהי. אל תלשן עבד אל ה', פן יקלל לך ואשמת, דור אביו יקלל, ואת עמו לא יברך. דור טהור בעיניו, ומצואתו לא רוחץ. דור מרם הוא עיניו, ואף הפהב ינשאו. דור חרבות שיניו, ומאכלות מתעלותיו, לאכול עני מארץ, ואביונים מאדם, לעלוקה שתי בנות. הב הב שלוש הנה לא תסבענה ארבע לא אמרו הון שאול ועוצר רחם ארץ לא סבה ואש לא אמרה הון עין תלעג לאב ותבוז לי כהת אם יקרו העורבי נחל ויאכלו הבני נשר. שלושהם הנפלאו ממני, וארבעה לא ידעתיים. דרך הנשר בשמים, דרך נחש עלי צור, דרך אונייה בלב ים. ודרך גבר בעלמה, כן דרך אישה מנעפת, אכלה ומחטפיה, ואמרה לא פעלתי אבן. תחת שלוש הורג זה ארץ, ותחת ארבעה לא תאכל צאת, תחת עבד קימלוך, ונבל כיס בלחם. ככה צנועה כי תיבעל ושפחה כי תירש גבירתה ארבעה הם קטני ארץ והמה חכמים מחוכמים הנמלים עם אמ לא עז ויכינו בקיץ לחמם שפנים עם אמ לא עצום וישימו בסלע ביתם מלך אין להרבה לה ויצא חוצץ כולו צממית בידיים תטפש והיא בהכלי מלך שלושה המה מיטיבי צעד וארבעה מיטיבי לחט. ליש גיבור בבהמה ולא ישוב מפני חול. זרזיר מתנאים אותה איש ומלך אלקום עמו. אם נבלת והתנשא ואם זמות יד לפה כי מיץ Yo-zi Chema U-mits'af yo-zim-dam Mits'af pa'im Yo-zir-im